Det är viktigt, viktigt Det är viktigt, viktigt, viktigt Nu kommer ett program för kulturföreningen Jallarornet Det var ett viktigt, viktigt meddelande Heja Sverige friskt humör Det är det som syrsen gör Heja grabbar, ni är bra VM-gulden ska ni ta Heja, heja, heja Humor. Det är det som Susan gör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 022560 143. 022560 143. Så Gunnar är alltså gunnarät.tk nedradion.tk. Sen har vi 0.tk En spegel med massa länkar. Adressen vad gäller hon är box 42021 126 12 i Stockholm. Och vi sänder.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 down Med stormar Tura. till din nära Att sjunga upp en gång Med fortids gamla visor Din framtids egen så. En pröva dina söner Att länka tiden ström Framför oss ligger Sverige Vårt slagfält och vår dröm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 ett par skvadroner rysk kavalleri svepte in över de yttre posterna det några soldater och trängde nästan in i själva legerområdet innan de körde bort det mesta gick snart till det normala och då denna dag var den andra söndagen efter tre trefaldighet var det vid pass nio dags för gudstjänst och innan jag läser vidare så har jag ni hört god uh.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 General Adam Ludvig Levenhaupt fram till posten och beslöt att avdela 20 musketerare under befäl av en 18-årig Fendrik, Malcolm Sinclair, för att försöka locka till skarpskjutan i i bakhåll. Denne unge Fendrik skulle, motsatt till sin chef von Poll, överleva kriget för att långt senare gå ett högst spekatulärt öde till mötes.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 Sinclairs död kommer att utnyttjas flitigt i det, i det revanschistiska revanschistiska hattarnas propaganda. Kristoffar kommenterar för att förlänga verser långa i Clair visan. Hans öde skulle bidra till utpratet av det, det nya ryska krig som började 1741. Han överlevde alltså detta krig för att paradoxalt nog med sin död många år senare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 nu öppnade jag den vänstra kassettluckan här i ett dubbelkassettdäck och ska spola tillbaka här. Man kommer att glösa åt sig den ena biten efter den andra. Hela tiden på mindre lyckligt lottade grannländers bekostnad. Det hade jag just läst, ja. Framförallt i tre tidigare nämnda. Sverige kom på detta detta att genomlida ganska exakt ett helt säker av nästan ständigt krigstillstånd.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 att Danmark hade egentligen Härjedalen, Halland... Öarna Gotland Ösen, samt Skåne, Blekinge och Bohuslän. Det är mycket intressant. Det går inte att förneka att detta var ett mycket märkligt historiskt fenomen... från att ha varit en osäd, obetydlig, och outvecklad rannstat...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 och få i lite grann här Och lite tilltugg Det är så att När man har förinspelade program så är det ju bara Att trycka på lilla pausknappen och så vidare Man kan ju hålla på Och greja hur man vill Men vi håller inte på att mixa in Saker här i kriget Det är kapitel nummer fyra då Det är krig som fört en stor svensk armé Ner till hjärtat över Ukraina det var en direkt följd av stormaktsväldet. Det styrande i Sverige värde envist det är man vunnit under föregående epoken. Det styrande i Sverige värde envist det är man vunnit under föregående epoken. Och det var säkerhet man sökte genom krigen och erövringarna. Om det var säkerhet man sökt genom krigen och erövringarna så hade det hela ändrat i en bizarr paradox.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 var man intresserad av att återta Ingermaland. Då är förlusten av detta område Lätt till att man stängs från Östsjön Ja, jag tryckte på Lilla pausknappen där, men det märks ju ingenting eh, Men jag sa det i alla fall eh, Vid undertecknet av Freden i Stolbova 1617 Då provinsen övergått till svensk hand Hade de ryska representanterna Sagt det rent ut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 Föll deras blickar på Östersjön På de svenska provinserna där Ja, nu lyssnar jag alltså till Göllerhornet här Och vi har ett långt historiskt föredrag Och vi läser lite grann ur en pocketbok här Poltava av Peter Englund Berättelsen om en armés undergång Och det var ju total katastrof där på slutet Och många svenskar gick under Och hamnade i fångläger i Ryssland och så vidare Det var ju förödelse alltså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 samman till en gemensam aktion skulle norra Europa kunna detonera i stor krig. kring sekelskiftet började tecken komma <kör> tecknen komma luntan i krutdörken brann redan om en i det fördolda <kör> på påskdagen 1697 så dog Karl 11. svårt drabbad av magcancer hans sjukdom hade gett impulser till en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 eller en ny utrikespolitisk kris Uppstod Mellan Danmark och Sverige Och äpplet var som ofta för Holstein Gottorp Detta självständiga härtigdöme söder om Danmark var nära lerat med Sverige Och hade stor strategisk betydelse vid ett krig med Danmark erbjöd svenskarna en möjlighet att sätta gjuten mellan två eldar. Danmark upplevde helt naturligt Holstein Gotthorp som ett evigt hot. En osäkrad, pistol, alltså en osäkrad pistol riktad mot det danska rikets rygg. Den holsteinske härtigen hade ett stort inflytande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 Förband sändes över Slesvig och Pommen. De svenska åtgärderna utlöst inte kriget. Men kom att driva på utväg. <skratt> Spelmannen drog för jordulåban och, och lyfte stråken högt mot söndersolens solens kula Då blev det fart i horga folket De glömde Gud och hela världen Dansen gick, på poäng och backar det och har gaasens topp Man slit ut på skor och klackar Aldrig kvitt man på dansens topp Varifrån kommer du som spelar Se vem har lärt i detta spel Det vilda gana stallade inte prister hjärtat Och Gud bevare han har gott Nu harga sungom vara, och herregud, de dansar ännu. Dansen går till harga låten, Ökt upp på harga årsens topp. Man har inte långt till gråten. Dansar med sund skjäl och kropp. Hejdad din stråk spel man innan, så dansar liv och skjäl och alla ben och kroppen, nej, inte slutar